salamudini wa padahal kita tahu kematian itu hakul yakin semua bakal mati kalau ada yang boleh kekal itu nabi Muhammad sallallahu karena di saat sakaratul maut Allah tawarkan melalui malaikatul maut mau kekal di dunia atau mau ambil wafat pilih yang mana rasul sallallahu karena sudah selesai tugasnya sudah selesai dakwahnya, sudah sempurnakan agamanya, dia tidak mahu memilih hidup, malah dia justru berkata, ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Saya ingin bertemu Allah. Sudah buat buat apa lagi saya hidup di dunia ini? Maka Nabi saw bersabda, man ahabbi laka Allah, ahabbi Allahul laka. Baran siapa yang mencintai bertemu Allah? Allah juga, cinta dan sayang bertemu dengan kita. Tapi ada orang nauzubillah pas menghadapi sakaratul maut dia tidak mau bertemu Allah karena perilaku dia. Maka nah, kita harus berbaik sangka, harus bersenang. Kapan tiba saatnya kita tunjukkan perasaan ke kebahagiaan kesenangan. Itu kematian bukan berarti kita akan menghadapi keburukan. Justru yang membuat kita senang menghadapi kematian. Karena selepas kematian kita akan bertemu sama Allah, bahagia enggak? Ya seharusnya bahagia. Kita disuruh bertemu sama orang terkenal atau sama orang berjabat besar atau sama orang presiden, masa kita tidak senang. Sama Allah aja kita merasa takut. Segala sesuatu yang kita takuti, kita tidak berani menghadapi. Binatang apa namanya Yang membahayakan apa Atau ada seorang preman yang mengganggu kita Dan orang zalim Kita melewati jalan yang ada Kita tidak berani, takut Segala sesuatu yang kita takuti Pasti akan kita melarikan diri Dari yang, apa yang kita takuti Kecuali satu Kalau kita semakin takut Pasti akan semakin dekat Siapa? Allah tidak ada orang mukmin yang takut sama Allah tapi dia kabur. Mau kabur ke mana? Mau mana lari? Tidak ada yang bisa tolong selain Allah. Makanya semakin kita takut justru semakin kita cinta. Semakin kita dekat sama Allah. Bukan takut dihukum. Tapi kita merasa ada rasa takut. Karena belum mampu menyempurnakan hak Allah. Ini yang membuat kita semakin enak, semakin dekat semakin senang, semakin suka beribadah, semakin suka berzikir karena hubungan kita sama Allah tidak boleh terlepas dari tiga hal rasa harap rasa takut dan di atas ini semua adalah rasa cinta jadi bukan yang membuat kita mau beribadah karena kita mengharapkan saja tapi ia membuat kita terdorong beribadah Kerana saya cinta Masalah harapan itu belakangan Tahap yang kedua Ia membuat saya takut Menjauh dari dosa dan maksiat Menjauh dari durhaka Sama orang tua Menjauh dari hasud Menjauh dari dingki Menjauh dari sifat sombong Dan dosa-dosa yang lain Apa yang membuat? Bukan kerana dilarang dan saya takut melanggar larangan Allah yang membuat saya takut tidak berbuat dosa maksiat karena saya cinta sama Allah. Akhirnya kalau kita semakin cinta sama Allah, nikmat, harapan dan ketakutan akan semakin sempurna. Karena Allah tidak mau juga kita takut sambil putus asa, takut dihukum, takut karena dosa maksiat niat. Terlalu banyak menyalmi orang macam-macam. Jadi rasa takut semestinya membuat kita semakin dekat sama Allah. Sambil Rasulullah S.A.W bersabda, Inilah atqakumil Allah wa aqshaakum lah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah kata Rasul dan aku yang paling takut kepada Allah. Bapa ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT Kembali lagi. Yang mendorong kita saat beribadah tidak boleh terlepas dari tiga poin atau tiga hal. Harap. Apa yang kita harapkan dari Allah? Rida. Kita harap Allah rida. Kalau Allah rida sama kita, beres, sudah selesai. Dah ada masalah. Kalau Allah ridha, para ibadah pasti diterima. Kalau Allah ridha, kekurangan pasti dimaafkan. Kalau Allah ridha, dosa pun Allah akan tutupi Kerana Allah sudah ridha. Ada rasa takut bukan takut dihukum, tetapi kita takut semakin beribadah tapi ada rasa takut jangan-jangan Allah tidak mau terima amal ibadah saya. Oh barangkali ibadah saya belum baik Barangkali belum ikhlas Barangkali belum sempurna Ada kekurangan khusyuk Saya kadang-kadang suka berzikir Tapi lebih banyak suka malas ha, Ini muncul rasa takut Takut kekurangan ibadahnya Tidak sesuai dengan perintah Tidak sesuai dengan ajaran agama Tidak sesuai untuk meniru Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan rasa takut itu akan mendorong kita akan semakin lebih baik Kalau saya salat asar atau saya salat zuhur Kayaknya belum sempurna ya Masih ada kekurangan InsyaAllah saya salat sunnah ba'diyah Karena tugas salat sunnah kabliya ba'diyah Menutupi kekurangan salat wajibnya Belum sempurna sunnah kabliya ba'diyah Udah saya tambah lagi salat duha Saya tambah lagi sunnah wudu. Saya tambah lagi salat tasbih Saya tambah lagi salat hajat Belum lagi, masih ada kekurangan Saya tambah lagi salat tahajud Walaupun dua rakaat, tutup witir Tidak harus 8 rakaat Tidak harus 10, tidak harus 20 Bolehkah saya salat tahajud Cuma dua rakaat? Ya boleh Witir langsung ditutupi witir Jadi tahajud itu Tidak semestinya jumlah yang banyak Boleh bolehkah kita salat malam tapi belum tidur ada orang tanya aku mau salat malam tapi aja sudah jam 1 saya belum tidur Asik lagi nomboran sama suaminya lagi masalah-masalah senang-senang atau lagi membahas reskusi soal anak sampai kelewat waktunya sambil jam 12 jam 1 kalau tidur jam 1 takut ketiduran bangun salat subuh belum salat tahajud Boleh enggak saya salat malam sebelum tidur Ya boleh Daripada sia-sia Ada orang berkata Harus tidur walaupun sebentar Maksudnya sebentar Suami saya pernah baca di salah satu komen Dia bilang Wajib tidur sebelum salat malam Walaupun hanya tutup mata sebentar Terus buka lagi Bukan namanya tidur tidak ada ajaran yang membebani kita ibu-ibu bapa-bapa yang sudah biasa tidur dan bangun tahajud teruskan itu lebih baik tapi yang belum terbiasa malas-malasan suka tidur dan ketiduran syukur-syukur bangun subuh Daripada tidak salat witr dan salat malam tertulis nama kita menjadi ahli tahajud, mendingan kita salat baru tidur. Ada orang bertanya, gimana kalau saya salat malam tutup witr, kemudian saya tidur, tiba-tiba saya bangun, saya lihat jam masih ada 40 minit belum tak belum azan subuh. Bolehkah saya tahajud lagi? Boleh, tapi tidak boleh witr lagi. Karena Rasulullah SAW Tidak mengizinkan dua kali Witil dalam satu malam Tidak boleh dua kali witil dalam satu malam Faham Bu? Alhamdulillah Islam mudah Kalau ada selalu ada harap Apa yang kita harapkan? Rida Allah Di bawah rida Allah pasti surga Masa ada orang-orang ber Beribadah tapi tidak mengharap surga Terus maunya apa? Mau neraka Harap surga dan takut Neraka Tapi lebih daripada harap surga dan takut neraka Yang membuat kita mau mencintai Allah Mau beribadah kepada adalah rasa Cinta, itu yang paling tinggi Contoh Ibaratnya seperti burung Kira-kira burung tambah kepala, bisa terbang tak? Burung dengan kepala tapi tidak ada sayap, bisa terbang tak? Itu orang mukmin. Kepala adalah cinta, dua sayap harap dan takut. Harus tiga-tiganya ada supaya hubungan kita sama Allah semakin baik, bisa terbang. Tapi kalau kepala ada, ada cinta sama Allah, ada orang cinta tapi ibadahnya tidak jalan dah ada harap, dah ada takut tidak ada, dah ada perasaan sama sekali dah bisa, dah bisa jalan sambil ada orang berkata aku tidak, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka ya dah apa-apa, saya ikhlas kok masa begitu doa ni ya Allah saya kalau tidak diizinkan masuk surga, ya dah apa-apa itu namanya orang beribadah tapi tidak ada harapan Tidak mau harap rito, tidak harap surga, tidak takut neraka Tidak ada apa-apa Itu tidak bisa Cinta ada, rasa harapan ada dan juga takut ada Takut amalan ibadahnya ditolak Takut tidak diterima Takut tidak sempurna Takut sia-sia Iman ada yang amalannya sia-sia ada Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran: "Al-Ladinah dzal saiyum fil hayat al-dunya, wohum yhasabun anhum yhasinun sunnah. Mereka yang merugi adalah yang datang di hari kiamat. Dia merasa dirinya telah berbuat banyak kebaikan, tapi kenyataannya di hari kiamat merugi semuanya niak, karena mereka tidak ikhlas لله تعالى. Siapa siapa? -sia kalau orang mu'min dia takut amalannya jadi sia-sia dia takut amalannya menjadi riak berarti ada sifat takut jadi kembali lagi ingat seperti burung kepalanya adalah cinta, rasa cinta dua dua sayap harapan dan tak, takut sama Allah subhanahu wa sama seperti ada orang bekerja apa yang diharapkan Upah. Masa dia mau bekerja? Ya terserah bos. Kalau mau kasih gaji boleh. Dan mau kasih dah apa-apa. Ada yang mau enggak? Nggak Gak ada yang mau. Kalau dipotong aja pasti dia namuk. Pak, kenapa dipotong gaji saya? Oh karena sudah tiga kali telat. Karena denda. Karena hukuman. Allah juga maha adil yang berlaku kita sama manusia berlaku sama Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun maha adil Allah lebih banyak menjalankan kasih sayangnya kepada kita daripada keadilannya contoh a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Walau yuahid Allahul Nas bima kusabu, ma terak ala zahrha min dabba, walaki yuakhirum ila ajalim musama, faida jaa ajalum, fa inna Allah kaa bighbadhi bacira. Surah Fathir, surah Jilma ayat empat ya Allah menhukumkan manusia atas setiap salah Nisjaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi Itu namanya adil Karena sistem adil yang salah wajib Apa? Yang salah wajib dihukum Kalau orang salah kemudian kena hukuman Itu namanya adil tidak yang tidak adil kalau ada salah tapi tidak ada hukuman, ah ha, itu namanya tidak adil. Menurut ayat ini Surah 35 ayat 45, sekiranya Allah berkenan menjalankan keadilannya terhadap berilaku manusia, setiap salah, setiap dosa, kena hukuman Allah. Contoh, dosa mata dicabut nyemat mata. Hukuman dosa tangan dicabut nikmat tangan ketiduran salat subuh bertambah bau badan kita ada dosa lagi dosa riba dosa apa saja ada kena hukuman menurut ayat ini kalau Allah berkenan menhukum manusia setiap dosa dan masiannya ma niscaya tidak ada makhluk Jalankan manusia Tidak ada makhluk termasuk binatang Tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi Kenapa? Karena habis dihukum Allah Sudah habis Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menunda Sambil di hari pembalasan Tidak dihukum Bayangkan aja. Kalau setiap dosa Bawa badan kita dosa lagi, tambah keras bau badan kita dosa lagi, bertambah keras bau badan kita, kira-kira berani enggak keluar rumah langsung ditandain orang ni hmm, bau ya dosanya banyak langsung ditandain orang malu kita sama orang makanya tanda sesuatu salah atau dosa apa, ada dua tanda kadang-kadang ada orang melakukan sesuatu tapi dia berkata dah apa-apa. Mau enggak tahu ini salah atau tidak. Lihat dua hal. Pertama, ada enggak sesuatu di hati tidak enak? Kalau muncul perasaan di hati tidak enak berarti itu tidak benar. Tinggalkan saja. Jangan ke sana kemari cari fatwa. Majlis ulama, kiai Ustaz, kalau sudah muncul perasaan di hati tidak enak, jauhkan. Kalau bukan haram berarti shubuhat. Shubuhat, hati-hati dari shubuhat. Islam menajarkan hal-hal yang tidak jelas pun kita jauhi, apalagi kalau sudah jelas haram. Tanda yang kedua, kalau kita melakukan hal tersebut kita malu dilihat orang. bahmu jayalah lagi tanda yang pertama apa yang kita lakukan atau ada yang mau melakukan sesuatu kalau muncul perasaan di hati tidak enak berarti jangan dilakukan walaupun ada kiai ustaz bilang boleh tanya diri jangan tanya ustaz tanya hati kalau hatinya tidak enak itu fitrah tidak mungkin Allah tidak enak, kalau sesuatu yang ha boleh Kalau sesuatu boleh dalam pandangan agama, pasti hati enak Kalau sesuatu yang tidak boleh, walaupun kita belum faham kerana masih bodoh agama Tapi muncul perasaan tidak enak, berarti sudah cukup menjadi tanda anda jauhi cukup. Walaupun hal itu tidak haram 100% atau tidak jelas haramnya kalau muncul perasaan tidak enak itu tanda Kalau tidak haram berarti Syubuhat Syubuhat artinya belum jelas Islam menajarkan Kalau belum jelas mindingan dah usah Daripada salah Tanda yang kedua Kalau kita lakukan Muncul perasaan oh, Kalau ayah saya tahu wih, Malu Ah, Berarti tidak benar itu kalau guru saya tahu, ih eh, pasti marah. Ah berarti tidak benar. Berarti kalau ada tanda malu dilihat sama orang atau ditahu sama orang, berarti ketahuilah yang kita lakukan itu tidak benar, tidak baik. Sudah faham? Dan ini bukan kata saya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal itsmu ma hak fi nafsika Wakarhdaan yattalia'alaihin nas dosa dan keburukan adalah yang jengkel di hati ada perasaan tidak enak, keirasagatal, kefikiran. Mana ya? Mana ya? Aa. Itu sudah Rasul kasih tahu. Berarti Rasul menajarkan kita tanya hatimu dulu, tanya hatimu dulu, hati yang suci, hati yang fitrah. Insyaallah tidak mungkin terima kemungkaran. Tidak mungkin terima kebatilan kecuali na'uzubillah kalau hatinya munafik. Semua ni halal. Bahkan yang haram jadi halal boleh. Korupsi dia membolehkan. Malah baki uang korupsi untuk haji. <tuh> Enak. Dia fikir Allah mahu terima. Allah Maha baik dan Allah tidak terima selain yang baik. Jangan mencuri orang, curi hartanya terus sedekah. Saya suka anak yatim Tapi diambil curian orang Nah Allah tidak akan terima Allah terima yang halal Dari mana dan ke mana Makanya kita ingat Kembali kepada fitrah dan hati kita yang suci Apapun yang jengkel di hati Atau kita malu dilihat dan Ditahu sama orang Berarti sudah menjadi tanda cukup buat kita tidak melakukan hal tersebut bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala manfaatkan usiamu Allah sendiri bersubah dalam Al-Quran wal'asr innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa amilu salihad watawasau bilhak WawasaubilSabar. Dami masa, demi waktu. Apapun di dalam Al-Quran, kalau Allah berani bersumpah, itu berarti tanda sesuatu kemuliaan di belakang sumpah itu. Ada sesuatu kemuliaan di belakang sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menyampaikan kepada kita, dami masa, demi waktu, berarti waktu dan masa itu berharga bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bersumbah dengan apa saja Tapi kita manusia tidak diizinkan bersumbah kepada selain nama Allah Demi Allah Wallahi lillahi Tapi kalau Allah bersumbah banyak Was syamsi wa duhaaha Wal qamari idha talaha Was duha Was tini zaitun Was fajr Was sama'i was tariq Was sama'i zatil buruj ini semua namanya sumpah Dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja Termasuk wal asr Allah bersumpah dengan Demi masa, demi waktu Gara-gara waktu dan masa Banyak manusia bakal merugi Kata Allah Kenapa merugi? Karena dia tidak memanfaatkan waktu itu Termasuk waktu adalah umur yang sebaik-baik hamba yang panjang usianya baik pula amalannya. Sebaliknya, subur buruk hamba yang panjang usianya tapi buruk amalannya Jangan sambil menjadi orang yang merugi masih diberikan apa lagi nikmat sehat. Manfaatkan nikmat sehatmu sebelum kesakitanmu. Jangan kita hanya kenal Allah pas saat sakit. Sudah sakit tidak akan maksimal. Dulu masih sehat tapi tidak salat. Pas begitu sakit, tidak bisa berdiri. Terpaksa salat duduk. Maka di dalam keadaan duduk pasti pahalanya tidak sempurna. Siapa yang diberikan kesempurnaan pahala ketika dia sakit? Kalau dia di masa sehat tetap masih beribadah. Ketika dia sakit, Allah tidak akan Menurani kesempurnaan pahalanya, karena dia di masa sehat tetap jaga ibadah. Beda sama yang dikurangi pahalanya di masa sehat dia tidak beribadah. Pasti masa sakit dia ingat sama Allah. Allah tidak akan sempurnakan pahalanya. Maknanya Rasulullah mengingatkan, manfaatkan usia kuatmu di saat kuat masih muda, sebelum Kelemahanmu di saat lemah sudah tidak kuat. Manfaatkan usia mudahmu sebelum usia tuamu. Manfaatkan kekayaanmu sebelum kemiskinanmu. Manfaatkan usia kesihatanmu sebelum kesakitanmu. Manfaatkan kehidupanmu sebelum menghadapi kematianmu. Ini Rasul mengajarkan manfaatkan. Pasti orang yang lagi sehat beda sama orang yang sakit. Yang sehat kan masih bisa beraktivitas, ikut bantu panitia, ikut bantu masjid, bisa bola-balek ke masjid. Kalau yang sakit tidak setiap waktu bisa ke masjid. Makanya Rasul menajarkan manfaatkan nikmat sehatmu. Di usia muda tidak mungkin sama dengan usia tua. Aktivitasnya pasti berkurang. Apalagi sudah pensiun. Apa sih? Mau Mukmana sih? Dah ada. Diam di rumah. Sambil ribu-ribu di rumah. Sambil semua keluarga besar merasa terganggu. Eh pak, dah ada kerjaan ya. Oh, lagi dah ada kerjaan. Sudah pensiun. Matiin TV. Hidupin TV. Matiin AC, Hidupin AC. ase. Mukmana? Dari mana? Sudah. Dah ada kerjaan lagi. Dah ada kerjaan. Beda sama orang yang ada kesibukan dalam kebaikan Saat kita ada harta Jangan lupa kita sisahkan rizki Buat nafkah, infak, sedekah, kebaikan Kenapa? Karena bisa nanti satu saat kita miskin Tidak berkesempatan Makanya Islam menajarkan Di saat masih ada Manfaatkan di ketika ada Untuk di jalan Allah Subhanahu SWT Supaya Allah ganti kalau tidak dapat diganti di dunia Dijamin akan diganti Berlipat ganda Di akhirat Sampai 700 kali lipat Dan selalu saya berkata Isilah tabungan rekening akhirat Sebelum tabungan rekening dunia Kalau tabungan rekening dunia Yang kita fokuskan untuk isi Besok kita meninggal Kita yang isi kita yang capek kumpulkan Tapi dimanfaatkan orang lain Ahli waris Syukur-syukur kalau ahli waris Salih-salih Kalau tidak ribut-ribut Tapi kalau kita isi tabungan akhirat Siapa yang bermanfaat buat Bukan buat ahli waris Tapi manfaatnya buat diri kita Makanya kata ulama Rizki yang sesungguhnya Bukan yang kita simpan Bukan yang kita wariskan kepada ahli waris Tapi rizki yang adalah yang milik kita Yang kita akan bakal ketemu Adalah yang kita buatkan di jalan Allah Yang kita keluarkan di jalan Allah Berarti ini buat diri kita Bukan buat siapa-siapa Sadakah subuh Disertai doa. Walaupun ibu-ibu lagi halangan tidak salat Bolehkah kita tetap jalani sadakah di waktu subuh Tetap masih boleh Isi sedekah disertai doa Contoh Ya Allah aku mohon dengan berkas sedekah ini sembuhkan kedua orang tua Kalau orang tua lagi sakit Orang tua sudah tidak ada Ya Allah aku mohon dengan berkas sedekah ini Titipkan pahalannya untuk kedua orang tua Yang sudah lama menikah belum punya keturunan Ya Allah aku mohon dengan berkas sedekah ini Mudahkan keturunan dan dahsyat dan kekuatan sadaka subuh Yang sudah punya keturunan Ya Allah aku mohon dengan berkesadaka ini Berilah kepada keturunan kami menjadi penhafal Al-Quran Lagi melamar kerjaan di mana-mana Kita isi sadaka subuh Ya Allah aku mohon Berikan kemudahan melamaran-lamaran kerja bisa diterima Ya Allah dengan berkah sedekah ini Mudahkan riski Yang bisa membawa saya ke tanah suci Haji dan Umrah Itu namanya sedekah Disertai doa Tapi tolong bapak ibu disesuaikan Sedekahnya Jangan sedekahnya koin Tapi doanya sampai terbit matahari I Malu sama Allah Kata malaikat Sedekahnya koin koin Tapi ko doanya dah habis Habis Kalau saya usulkan satu kali sedekah fokus satu hajat. Begitu tuntas hajatnya nanti lanjut lagi sedekah untuk hajat yang lain. Wallahi bapa ibu, sedekah subuh dahsyat manfaatnya. Mulai hari ini ibu bapa adik-adik teman-teman semua sekalian, mulai hari ini masing-masing punya -masing quota amal sendiri. Suami satu, istri satu Anak-anak satu, masing-masing Termasuk anak-anak kita Supaya diajarkan dari kecil Anak bayi kita Ibu yang masukin sedekahnya Atas nama si bayi itu Supaya mereka tertanam dari kecil Cinta sedekah Cinta memberi Karena ini sifat-sifat para nabi Para awliya, para salihin Memberi Rasul pun tidak bunyi apa-apa, tapi suka memberi. Maknanya isi sedekah termasuk anak-anak kita. Ajarin anak-anak untuk bisa berdoa lagi menghadapi ujian. Isi sedekah semua. Ya Allah mudahkan ujian biasa lulus. Ajarin segala hajatnya sekecil apapun, insyaAllah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ajarin anak-anak kita seperti itu. Ketika sudah isi kotak amal Atau botol atau kaleng, Langsung sedekahkan Dengan segala isinya Kalau sudah isi sudah full Tidak bisa isi lagi Sedekahkan Dan saya nasihatkan Jangan dijoba Buka kotak amal tersebut Jangan dibuka Saya khawatir Kalau dibuka rubah fikiran Ih, Lumayan ini Apalagi ada tagihan bulan ini. Ada tagihan sana, tagihan sini. Sudah. Oh, Karena sifat manusia, cinta harta. Cinta harta. Biar orang susah, payah, miskin tapi cinta tetap harta. Ketika muncul ada pemberian, dia tidak mempunyai. Makanya saya bilang, ketika kau tak amal, jangan dibuka. Tutup mata, serahkan saja. Boleh ke masjid, kamu salah kepada salah satu pun Urus yang kita percaya Atau kiayasan Ini tolong silahkan bebas digunakan Sadaka buat Tahfizul Quran Bina anak-anak hafiz Quran Apa saja boleh Kita sadakahi Anak yatim Orang miskin, du'afa Bisa kita kumpulkan Sekali lagi, jangan dibuka ya Setuju sudah isi, bismillah ikhlas lillahi ta'ala. Datang saitan, bu, buka aja Lihat saja isinya. Biar ibu tahu berapa jumlah sedekah sedekahnya. Sudah usah terima. Dih, maaf saitan, saya tidak mahu. Saya tidak mahu tahu. Saya lillahi ta'ala. Sekecil apapun, seikhlas apapun, sebanyak apapun. Lillahi ta'ala. Dan saya sudah menajarkan diri saya. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? <SILENCIO>